Namo das Bhagavato arahato samma sambudhasse. Namo das Bhagavato arahato samma Sambudase. Namo Bhagavato arahato Sama Sambudase. Tak hlavní instrukce na praxi meta jsme dali hm? a v tomto kurzu obzvláště zdůrazňujeme, že objekt prátelství, soucitu, radosti, rovnoměrnosti, vědomí v pochopení severní tradice nejsou jen osoby. To obzvláště souhlasí s, se zvláštním důrazem obzvláště tradice yogačara, že vlastně vše, co my bytosti můžeme zažít, zažijeme prostřednictvím vědomí. Hm? Vědomí je předchůdce všeho, Vědomí řídí vše. Samjuta Nikolá říká, čité na ní je té louko, čité na pari kasaty. Svět je veden vědomím. Svět je kontrolován vědomím. Všechny darmy, všechny elementy naší zkušenosti jsou pod mocí jednoho elementu a to je vědomí. Právě proto, když máme meta, vše vnímáme jinak. Když nemáme meta, vše tež vnímáme jinak. Hm? To znamená, vlastně meta obsahuje všechny postupem času, jestliže se v této praxi cvičíme, obsahuje všechny elementy naší skutečnosti, a obzvláště ty elementy postupem času, které jsou nám nepříjemné. Hm? Pak, jestliže tak praktikujeme, znamená to, že síla meta, síla přátelství, má sílu transformovat vědomí v moudrost. Jestli se to tak neděje, tak síla meta nemá sílu, aby transformovala vědomí. A v tomto pojetí vlastně praxe, buddhistická praxe, obzvláště praxe šamata a vypašana, což je vlastně veškeré učení Budhy, ústí v praxi šamaty a vypašany, je za účelem ničeho jiného než transformace. Vědomí v moudrost. Jestliže máme moudrost, odstraníme co? Odstraníme nevědomí. A Buddha vysvětluje stav samsárický, stav utrpení, jakožto stav, který má své kořeny v nevědomí. To znamená, že opak tohoto stavu, Stav blaha má svoje kořeny v moudrosti v opaku nevědomí. Tedy ve vědomí. Hm? Jestliže máme vědomí lásky, měli bychom cítit, že toto vědomí lásky transformuje hm? naši vizi světa, hm? naše elementy poznání. A jestli se to tak děje, jak jsme vysvětlili, pak se nalaďujeme postupně na tu, to nejvyšší a to je vlastně láska bez prání. A to je stav, tento stav patří transformaci vědomí v moudrost. Jestliže máme moudrost, nemáme nepřátelé. Jestliže máme moudrost, nemáme zlobu. Jestliže máme moudrost, nemáme tím pádem starosti a strachy. A svět pro nás vypadá jinak. A začali jsme s praxí soucitu a u soucitu se věci mají stejným způsobem. Vysvětlili jsme, že opak meta, opak přátelství je odpor. Hm? Jestliže máme přátelství vůči veškerenstvu, Nemáme vůči veškerenstvu odpor, a proto můžeme přijmout odpor veškerenstva. Jestliže nemáme přátelství vůči veškerenstvu, nejsme schopni přijmout odpor veškerenstva. Odpor i těch, kteří nám škodí. Teď meditace na soucit jak jsme vysvětlili včera, též začíná vlastně základní meditací, aby jsme pochopili, co se děje. A základním předmětem soucitu. Základní předmět soucitu jsou tedy bytosti. A jestliže máme pozitivní vztah k bytostem, a pozitivní stav ke světu. Jsme schopni přijmout jeho utrpení. Jestliže nemáme pozitivní stav, jestliže nemáme tento pozitivní stav k sobě a k bytostem a ke světu, nejsme schopni přijmout jeho utrpení. A naše utrpení tež. Teď, jak studenti buddhismu ví, Buddha vysvětlil moudrost na základě čtyř znašených prav a vysvětlil nemoudrost, tedy nevědomí, na základě čtyř druhů prevrácených názorů, prevráceného vnímání a prevráceného rozlišování vidění stálosti tam, kde žádná stálost není, vidění štěstí v nestálosti, kde žádné štěstí není, a vidění jáství v tom, co je nestále a to, co nepřináší trvající štěstí, vidění v tom já, já znamená princip neboli princip substance, která se nemění. Hm? Žádný takový princip substance, která se nemění, nepoznáme v našem eh, rozlišujícím vědomí, hm? které poznává svět. Rozlišující vědomí, které poznává svět, je to rozlišující vědomí, které se chytá na základě svých minulých Zkušenosti se chytá obrazu, to je důležité pochopit. Ne, teď se zabýváme yogačára filozofii, se chytá obrazu hm, předmětu nebo známek předmětu, které si mentální vědomí dalo dohromady, a jelikož se chytá známek předmětu, které si mentální vědomí dalo dohromady. To, co vnímáme, mentální vědomí, to jsou agregáty. Hm? Dalo si to dohromady a lpí na tom, Buddha vysvětlil utrpení jako tento stav. Stav lpění na pěti agregátech existence. Hm? Teď ale je důležité pochopit, že v relativním smyslu Buddha vysvětlil, jelikož tedy v, jak jsem vysvětlil, v severní tradici čtyři brahmaviáry, nejsou jen praxí hm? vytváření pozitivních pocitů a pozitivních stavů mysli vůči bytostem. Je to Vlastně též pomůcka, a to je obzvláště zdůrazňováno, poznání transcendentální moudrosti, nerozlišující moudrosti. Je to pomůcka tolerance nebo přijetí takovosti všech jevů, což je hlavní téze učení severního buddhismu. Nebo Lépe řečeno učení praxe bodhisatů. To znamená, jelikož vše je obsaženo ve vědomí, samsára není nic jiného než stav vědomí, Nirvana je též nic jiného než stav vědomí, jelikož my bytosti chňapáme po znacích objektů a držíme se jich, chňapáme po obrazech, které naše vědomí vytváří. Nacházíme se ve stavu relativity. Relativita pochází z toho, že se držíme znaku objektu a chňapáme po nich, jako kdyby bylo něco, co nám patří. A tím pádem chňapáme tež po vlastním vědomí. A jelikož chňapáme po svém vlastním vědomí, nacházíme se ve stavu samsárického utrpení. a Nacházíme se ve stavu svázanosti na svoji minulou karmu a na své minulé pocity. Jestliže to pochopíme, pak tež pochopíme třetí fázi praxe Brahmavíha, což je vlastně radování. Radování je z pochopení, že vlastně na tomto světě a v této mysli nic není definitivního. Právě proto dosažení osvobození se zdá být ne tak složité, jako se zdá. Jestliže pochopíme, že ani v naší mysli, ani v tom, co naše mysl chápe, není nic definitivního. Že to definitivní není nic jiného než naše mylné poznání. To neznamená, že nejsme vázaní na svou minulost, nejsme vázaní na, na naší situaci. To znamená, že se snažíme naši situaci pochopit. A pochopení je jediná cesta k probuzení. A my praktikujeme meditaci právě za účelem pochopení. Tedy v tradici severního buddhismu Praxe soucitu je spojená i s kontemplací pravdy utrpení a s hlubším pochopením pravdy utrpení. A pravda utrpení v obzvláště v pojetí yogačáry, je pravda toho, že se chytáme obrazu našeho vědomí. A že se chytáme tím, že se chytáme obrazu našeho vědomí. Chytáme se znaků objektu venku, což je jeden proces, a tím pádem se zaplétáme do sítí eh, chtíče a nevole. Jestliže jsme zaplétení do sítě chtíče a nevole, co to znamená, že naše vědomí je eh, v v situaci, kde není konfrontováno s objekty, které se nám líbí, po kterých toužíme, které chceme, které hledáme. Eh, pak, a jestliže není konfrontováno s objekty, které se nám nelíbí, které nás odpuzují a kterým se bráníme, naše vědomí pak bude ve stavu nudy, bude ve stavu eh, bez inspirace, bude ve, zase ve stavu eh, klesání, hm? tuposti a nebo rozptilování se jinými myšlenkami. Hm? To je přímý znak našeho nepochopení situace, ve které se nacházíme. To je nepochopení samsárického stavu. Samsárický stav není nic jiného, než pění na obrazech vědomí a na znacích objektů, což přizpůsobuje hrubé vědomí. A hrubé vědomí je to vědomí, které je stále v hledání toho, co se mu líbí, co chce. Hm? Jestliže eh, hledáme, pak eh, objekty hledání se stále znásobují. Hm? To je eh, výsledek naší konzumní situace. Hm? <laughs> Tento proces nemá konce. Hm? Kde je hledání, tam se objevuje čím dál, tím víc objektů hledání. A kde je čím dál tím víc objektů hledání, tím je čím dál tím víc zisku, hm? čím dál tím víc chtíče po zisku, čím dál tím víc přivlastňování, čím dál tím víc s přivlastňováním odporu proti tomu, kdo nás chce zbavit toho, co jsme se přivlastnili. Čili nedůvěry ke druhým. Hm? a milibosti ke druhým. Neboť v nich vidíme potenciální nepřítele, který nás připravil pri, to, co máme. Hm? Proto, jak se z tohoto začarovaného kruhu dostat Právě pochopením a pravda v budistickém náhledu, prav, poznání pravdy Dukha, pravdy strastného stavu toho vědomí, které chňape po obrazích vědomí a chňape po znacích objektu tohoto hrubého vědomí, které pak není tež schopné praktikovat opravdové prátelství, protože to prátelství bude stále frustrováno chtičem, to vědomí, které není schopné praktikovat opravdový soucit, protože ten soucit bude frustrován sebelítostí. Hm? To vědomí není žádné jiné vědomí, než vědomí samsárické, spojené s chňapáním po obrazech, hm? chňapání po znacích objektů. To neznamená, že já, abych mohl žít, nepotřebuji, můžu se obejít z, od, z, bez rozlišujícího vědomí. Jestliže nemám bez rozlišující vědomí, neprojdu ani dveřmi. Hm? Ale to vědomí, které je základem Utrpení je to vědomí, které se chytá obrazu a chytá známek objektu. Rozlišující vědomí a myšlenky ne, nám nemůžou uškodit. To, co nám uškodí, to je právě lapání po obrazech, nebo hm? myšlení vytváří obrazy a držení se známek objektu, jak venku, tak i uvnitr. A vidění v nich něco, co, je, co má substanci a co trvá, co má jáství. V pojetí yogačára toto vědomí je tedy, které ve kterém přebýváme, ve kterém prebývá naše utrpení, to je to vědomí, ve kterém se, které si přivlastnilo jáství v sobě a jáství ve světě. A to je to vědomí, které se drží znaků objektu a obrazu vědomí na základě semen minulých zkušeností ve kterých jsme hlapali a hledali něco, co je příjemného, a odpuzovali to, co je nepříjemné, a byli rozptilováni v případě, že jsme s tím, co je příjemné nebo nepříjemné, nebyli konfrontováni. Tyto zvyky vytvořili. Dá se říci dojem čehosi si pevného v naší zkušenosti, čeho se držíme jakožto naše opravdové já a jakožto opravdový svět, který, nám, který tomuto já patří. Právě proto, je důležité spojit hm, tedy praxi soucitu s hlubším pochopením eh, toho přání, aby eh, všechny bytosti se zbavily eh, utrpení. Hm. Jestliže eh, pochopíme utrpení, pak. Eh, v jistém, tak utrpení vlastně přestává být utrpení. Proto v severním buddhismu, obzvláště v Zen, tradici, populární, man, populární spis, velká, nirvá, velká sutra Nirvány, tvrdí, že právě pochopení pravdy utrpení je Pochopení možnosti neutrpení. A pochopení tež radosti z možnosti neutrpení. A právě proto eh, pak následuje po praxi soucitu, praxe radosti, která je té rozšířena nejenom na eh, eh, osoby, ale na radost jakožto pozitivní jev, který přichází z hlubšího pochopení. Z hlubšího pochopení čeho? Z hlubšího pochopení meditace na utrpení. jakožto to nepřirozený z hlediska Filozofie transcendentální moudrosti, obzvláště jakožto nepřirozený stav. Abychom poznali to, co je přirozeného v nás, musíme první poznat to, co je nepřirozené, a znechutit se tím, co je nepřirozené. Jestliže se znechutíme tím, co je v nás nepřirozené, pak můžeme vlastně, jsme otevření pro opravdu radost a pro opravdu rovnoměrnost vědomí. Čili podle e, učení v praxi bodhisatů, vlastně praxe lásky a soucitu, nás zbavuje nesprávného názoru. A praxe radosti a rovnoměrnosti vědomí nás zbavuje chtíče, neboli tanha, žízně. Aby jsme se zbavili žízně, musíme mít správný názor. A správný názor je, že pokud Existuje lpění, naše štěstí a štěstí bytostí bude stále frustrováno. Hm? Proč je frustrováno? Díky pravdě. Utrpení, pravda, utrpení není nic jiného než pravda, lpění na pěti agregátech existence, které nám od samého počátku nepatří. Hmm? jelikož lpíme na to, co nám nepatří, lpíme na utrpení. ale pět na utrpení není absolutně racionální. Jak už jsem se zmínil, v praxi Mahajánového buddhismu Praxe vypasany neznamená jen, jako v Terevádovém buddhismu, neznamená jen ve stavu koncentrace analyzovat specifické vlastnosti předmětů naší zkušenosti a pak společné vlastnosti předmětů našich zkušeností specifické vlastnosti naší zkušenosti, to je například tvrdost v dotyku, měkost v dotyku, hladkost v dotyku, váha v dotyku, tíha v dotyku, lehkost v dotyku, teplota v dotyku, tlak v dotyku. To jsou specifické Vlastnosti. Aby jsme poznali společné vlastnosti, to je jejich nestálost, musíme první poznat tyto specifické vlastnosti. Nestálost, kterou pozorujeme, ačkoliv patří tomuto mikrofonu, nebo co to tady mám, ten taky jednou se rozbije ale opravdová nestálost patří právě v jemu tvrdosti, měkkosti, teploty. Jestliže to pochopíme, pak pochopíme, že utrpení je sice zrození, stárnutí, nemoc, smrt, blízkost těch, který nemáme rádi, odpoutání od těch, které nemáme rádi, tedy naopak odpoutání <laughs> od, od těch, který, tedy blízkost těch, které nemáme rádi, odpoutání od těch, které máme rádi, hm? nedostání toho, co hledáme. Co to znamená? Ačkoliv narození je utrpení, nikdo se nikdy nenarodil. Ačkoliv stárnutí je utopení, nikdo nikdy nezestárnu. Ačkoliv nemoc je utrpení, žádný opravdový nemocný není, Ačkoliv smrt je utrpení, žádný opravdový umírající není. To, co se rodí, to, co stárne, to, co onemocní, to, co umírá, to je pět agregátů existence, na kterých píme, kde je pění, tam je narození, stárnutí a tak dále. Proto vše vlastně se nachází ve stavu neklidu. Stav neklidu je stav lpění nic jiného. A stav velpění existuje kdekoliv, kde existuje mysl, která lpí na obrazech objektu a která lpí na, na známkách objektu a přivlastňuje si je. Jestliže si to uvědomíme, pak si uvědomíme hloubku učení Pravdy utrpení a též hloubku učení, které tvrdí, že vlastně vše, co Buda učil, není definitivní, se nedá uchytit. A právě proto, že se nedá uchytit, právě proto osvobození je možné. Kdyby se utrpení dalo uchytit, osvobození mi nebylo možné. Ale proto, že utrpení se nedá uchytit, hm? osvobození je možné. Proto pochopení utrpení je otevření pro opravdovou radost. A teď se vrátíme ke konkrétnímu. Hm? Provedli jsme meditaci na soucit. Hm? Začali jsme s jednou osobou. A kde jsme skončili? V deseti směrech. V deseti směrech. Probrali jsme to? Ne, no, Neprobrali? No. Tak teď je důležité s tímto pochopením první eh, tento pokoj všechny bytosti hm? a vše, co se zde nachází, se eh, nechť. Hm? Je prosté utrpení. Pak tento dům a co se zde nachází? Pavouci v pavučinách. A kdo ví, co to tam nahoře ještě má? <laughs> Nějaké myšičky tam možná budou pod střechou, občas dělají brouci a tak dále. Tak nechcou prostě utopení. Pak, jestliže třeba myšičku chytíme, a omylem ji zabijeme, pak to bude úplně jiný, pak ta karma nebude nás, na nás dosahovat, jestliže ji ale zabijeme s nenávistí, ty potvoro jedna, <laughs> tak ta karma na nás určitě bude dosahovat. Hm? To je třeba si uvědomit. Proto praktikujeme soucit, aby jsme se zbavili čeho? Násilí. Opak soucituje násilí. Ten, kdo provozuje soucit, nemůže provozovat násilí. Ten, kdo provozuje násilí, nemůže provozovat soucit. Ale jestliže v, jak už jsem se zmínil, v, v, v džátakách, hm? v Mahajánové verzi džátak, je i příběh, kdy Budha eh, zabije lupiče, který má v úmyslu oloupit a zabít 500 eh, obchodníků, které se nachází na lodi, hm? na které je kapitán. Hm? aby ze soucitu ke druhým. A dopad této karmy je minimální, protože to dělá ze soucitu ke druhým. Čili veškerá karma podle buddhistické filozofie má dvě fáze. Samkalpaka, Samkalpaka znamená, že první si to srovnáme v hlavě, vytvoříme si to v hlavě, sám je dohromady, klp je vlastně aranžovat. Aranžujeme si to první v hlavě v tom smyslu, že máme jistý úmysl a ten úmysl si probereme, ten náš úmysl je na základě minulých úmyslů, je třeba si uvědomit. A pak pravartaka. Pravartaka znamená pak vlastní akt. A dopad toho aktu právě závisí na, na tom, jak, jak si to všechno srovnáme v hlavě. Jestliže si to srovnáme ve smyslu soucitu, pak dopad našeho činění přinese čím dál, tím radostnější stavy. Jestliže si to v hlavě srovnáme ve smyslu násilí a nenávisti. I když se snažíme o dobrý akt, budeme trpět. Můžeme dělat dobro a plno lidí dělat dobro, přesto stále trpí a trpí a trpí, protože si to špatně srovnali v hlavě. pokud se nezbavíme v sobě násilí vůči sobě a vůči druhým, ačkoliv děláme dobré činy nebo se snažíme dělat dobré činy, přesto se nevyhneme utrpení. Proto Buda ve v středních rozhovorech Majimanika a Saléka Suta říká, že jestli jsi pochopil, že význam opravdové meditace je nenásilí, pak di do prázdných místností, di pod stromy, di za příhodné místa meditovat. Jestli jsi nepochopil, pak tvoje meditace nemusí a neprinese to, co očekáváš, tedy očistu. Očista přichází z nenásilí. A nenásilí vychází ze soucitu. A jak už jsme se zmínili opravdové prátelství i opravdové prátelství vůči sobě je překonání sebe. jestliže eh, sebe můžeme opravdu překonat, pak máme k sobě opravdu soucit. A to je správný názor. To je střední cesta. S tímto pochopením, jestliže pracujeme, pak může tento stav soucitu, jakožto pocitu, který očišťuje vědomí, mít sílu transformovat rozlišující vědomí v moudrost. Jestliže s tímto pochopením nepracujeme, pak tato schopnost bude omezená, jestliže automaticky jen, jak mnozí učitelé učí, automaticky jen nechť. Tato osoba je prostá utrpení, tito osoby jsou prosté utopení, Jestliže to děláme automaticky, bez hlubšího pochopení, nebude to, nebude to mít takový dosah, jako když to děláme s hlubším pochopením. Proto právě tradici severního buddhismu tato meditace na soucit je spojena s meditací na pravdu utrpení. Nepochopení utrpení je násilí. Pochopení utrpení je ahimsa Ahimsa znamená nenásilí. A v tradici jogi, jedno jestli buddhistické nebo jakékoliv autentické tradici jogy. Ahimsa je parama je ta nejvyšší dharma, to nejvyšší učení. A Buda, jak už jsem se zmínil, učí, že my praktikujeme meditaci, aby jsme vlastně realizovali hlubší význam nenásilí, kterým můžeme pomoct sobě i pomoct druhým. A nenásilí, jak učil Mahatma Gandhi, Není slabost nenásilí, je síla, kterou nikdo neprekoná. Není síla, která by překonala sílu nenásilí. Jestliže máme takovou víru, kvalita naší meditace se změní. A z čeho pochází tato víra? Tato víra pochází z hlubšího pochopení pravdy utrpení. A v tom, jestliže spojená s hlubším pochopením, pravda utrpení pravda radosti. Jelikož vše, co vidíme, jakož to stálost v sobě a ve světě je nic jiného, než produkt naší nevědomosti. A naše nevědomost není nic pevného. Jelikož naše nevědomost není nic pevného, naše bytost, my bytosti a svět, který my bytosti vnímáme, není též nic pevného. Jelikož to není nic pevného, osvobození je možné. A proto je třeba se radovat. A jak se radovat, vysvětlíme zítra. <laughs> A vysvětlení radosti, před vysvětlením radosti, ještě pokuste se rozšířit. Hm? Prání být prost utrpení na 10 směrů. A pak, jestli zbyde čas, ještě dnes večer, já tady odpoledne nebudu, ale v pozdní části odpoledne, jestli bude čas a zítra ráno, můžeme začít s meditací na radost Mudita. jak vstoupit do meditace na radost. Zase od základu do hlubšího pochopení. Základ je bytost. Základ praxe čtyř očistujících pocitů jsou bytosti. Čili vezmeme si bytost, jednu bytost, která pro nás představuje Někoho, kdo je úspěšný v tom, co my bychom chtěli dosáhnout. Hm? Má e, jisté cnosti, má. E, e, je, stále s, se usmívá, stále se směje, je šťastný, e, má. Má majetek. <laughs> A co ještě má znalosti, má prostě všechno, co si přejeme, si ho vybavíme. Zase stejně tak jako ty osoby, které jsme si vybavovali v meditaci Meta, obzvláště tu osobu, kterou používáte jako objekt koncentrace, tu si vybavíte jako tady Avalokitesváru s jemným úsměvem na z tváří, která je absolutně relaxovaná. Tak si představíte tuto osobu eh, s jemným hmm. úsměvem, relaxovanou, hmm? jako tady majtra v kuchyni hmm? s trustým prichem. <laughs> Můžete, ale samozřejmě tu osobu jenom pocaň prichu není důležitý. <laughs> a prání buddhita je so ayam pugalo jatá ladá sampatito má vigačatu. Hm? Nechť tato osoba, hm? můžete říct tento dobrák, hm? nechť není nikdy připraven o veškeré sampati, co znamená sampati. Veškeré dosažení můžeme říct. Veškeré úspěchy. Veškeré dosažení úspěchu. Můžeme to spojit. Veškeré dosažení úspěchu, kterých dosáhne. Nechť o to není nikdy připravé. Pohlaví nehraje roli. Pohlaví tady nehraje roli, protože ho neberete jako to. Berete ho jako úvod do meditace, neberete ho jako... E, vy nezačíta, začínáte meta, jestliže máte už prohloubení v meta, pak prohloubení v soucitu a prohloubení v mudita, to je pak maličkost, pak nepotřebujete jednu osobu a držet ji před... E, Vnitřním zrakem dlouhou dobu, jelikož už máte koncentraci, okamžitě se rozhodnete, bude to tak a jdete do stavu prohloubení. Právě proto první prohloubení je, o to člověk musí usilovat dlouhou dobu, jakmile ho dosáhne, pak už to ostatní, to už je bez problém. Tak... Může to být osoba stejného pohlaví to vůbec nevadí. Hm. Pak zase několik osob ze, z našich popletených kategorií, osob, které jsou nám drahé, pak osob, které jsou nám stejné, pak osob, které jsou nám Ať je <hý> <hý> a tě čertujeme.. Pak zase rozširování. A jak filozofické pochopení toho, o tom promluvíme zítra.